на великому хуторі. Інших розкрукулених я просто не знав, бо рідко бував на тому боці заплали. Пригадую себе затиснутим поміж людей в тіснуватій хаті, де провадився розпродаж майна. Чи уявляв я тоді трагедію господарів, яких уже не було в цій хаті? Мабуть, не уявляв. Мені йшов лише десятий. Але добре пам'ятаю невиразний смуток і здивування, за що ж їх? Навіть дитині ясно, що ці люди не були куркулями На мій погляд, у нас був лише один куркуль – Вірченко І через те я з чистою совістю конфіскував підшивку російського журналу «Ніва», яку знайшов на горищі Вірченкового будинку Мене вразив вірш Буніна, і я вже не міг розлучитися з журналом Чомусь у зрілі роки він мені не траплявся Отож, дослівно, його не пригадую, але добре пам'ятаю стан душі, який довго не полишав мене після знайомства з Бунінським віршем. Ішлося про поета, який намагається з власної душі розірвати кайдани злиднів, але марно. Злидні душать і нищать поета. Чимось ці рядки були мені близькі. Мабуть, Фрейдівське воно, підсвідомість, знає більше від нашого «я» куди повніше запам'ятав я трагедію колективізації, бо вона прийшла і до нашої сім'ї. Незатишна хата, що довгими зимовими вечорами здавалося, втрачала стіни, скупий каганчик освітлював тільки стіл під образами, наповнювала з гіркими суперечками поміж матір'ю та Григорієм. Ніколи раніше я не чув, щоб вони сварились, а тут було стільки гнівних слів, зойків, материнських голосінь, що мені хотілося кудись утекти. Тікав на піч, бо далі нікуди. Ти дур, нічого на збори не ходиш, крізь сльози докоряла мати. Пішов би хоч раз, не був би такий упертий. Хочеш, щоб і нас на Родакове спровадили? На станції Родакове вивозили розкуркулених, де на запасній колії на них чекали діряві телятники. Ця наочність допомагала уповноваженим заохочувати селян до вступу в колгосп. Не спровадять. Батько на шахті погибли, ми ж не селяни, а шахтарі. Еге, Кіндрат Волга на милиці з хронту прийшов. А хіба його сім'ю пожаліли? Ні, сину, запам'ятай, що людям, та й нам. Коли вже в матері вичерпались усі аргументи, вона вхопила в руки качалку для тіста, яка була щоденною зброєю українського жіноцтва. Роби те, що мати каже, чуєш, бусурмани. І таки ж не стримала руку. Григорій лишився з вищеребленим переднім зубом. Витираючи кров на розсіченій губі, вибіг із хати і не з'являвся днів зодва. Мати впавши головою на стіл, проплакала мало не до ранку. Потім вони якось порозумілися. Серед ночі, мов злодії, вивели волів, запрягли коня у воза і рушили з двору. Повернулися на другий день, уже без волів. На Григорію поскрипувала чорна шкірянка з кишені Галіфе він час від часу діставав годинника і прикладав до вуха. Настрій у нього поліпшився, але ненадовго. Перед тим, як було вирішено відвести грака в колгосп, я застав брата в імпровізованій стайні. Лежав у кутку на сіні, плечі йому тряслися. Григорій плакав. Це мене вразило, я ніколи не бачив його в сльозах. Тихенько вийшов і через греблю попрямував до подвір'я Вірченків. Горота були відчинені, люди звозили сюди плуги й борони, інші вели волів або коней. Біля воріт стояв Логачов і все це занотовував до топстого сошита. Перейшовши Вірченкове подвір'я, хаотично загромаджене возами, сівалками, віялками тощо, я побіг до плоскої балки. Не знаю, що мене туди повело, мабуть, потреба кудись бігти, щось робити, хоч ніхто не віддав, що тут можна було вдіяти. Здавалося, навіть повітря було насичене горем людським, мов'ядучою сіллю, що виступала кров'ю на закушених губах і виїдала людські очі. Знов і знову моя уява поверталася до братових плечей у чорній шкірянці, що тряслися на сіній мовчазному плачі. Мені й самому хотілося плакати. Але я ще неясно розумів те, що діялось, і мабуть через те і не плакав. Перетнув засніжену балку, але не спинився, побіг далі. Дорога була добре наїжджена, вона вела до станції Родакове. Серед високих безлистих акацій стояли брунатно-червоні вагони.